Auzhu billahi min ashshaytan rajim. Bismillah arrahman arrahim. Inn alhamd lillahi ne ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu. Wa nauzhu billahi ta'ala min shururi anpusina wa min seyyi'ati a'malina. Ma yahdihillahu falamudillahu wa man yadlilhu falamudillahu falamudilahu. Ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu.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 Më absolute të gjitha mirë njohjet janë vitëm për Allahun gjellë gjellë e lëhu. Lërëtsinë ti, madhërinë ti, për qëndetjet, mëshira, begatia dhe levdatat janë mbi njërin më të mirë, mbi krijesën më të ndërshme, mbi rësulin më të madhë, Muhammedin sallallahu alaihi vësallem, bi shok të ti besnikë mbi familinë të ti të ndërshme, mbi gratë dhe bashkëshortët e ti të pasta, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti me të mirë derin e ditën e gjikimit. Dhe ndërruar gjëmatli, dhe t'i ndajmë disa qaste për para khudëbës e gjumasë, që të lezojmë diçkan nga libri Zotit dhe nga fjallet dhe për nga mbejdi sallallahu aleyhi wasallem. Pa dishim se tematika dhe problematika të cilat duhet të trajtojmë në gjuma janë problematikat e asaj e cilat ka qarkullu e në ditët e kaluar. Por, jo si qdo trajtim dhe jo si qdo muhabet por duke e morë në gjarjen dhe duke e hedhë në libur të Zotit dhe në sunatë të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra dita e gjuma veqohet që të përsërisim në gjarjet e kalume të javës e cila ka kalu duke e morë në gjarjen dhe duke e ndhirë në Kur'an se si e trajtonë Kur'ani Zotit Gjelle-gjellele Ajo në gjarje e cila nuk ka mundësi që t'i shmangemi E cila ka ndodh shumë afer Ajo është në gjarje e cila ka ndodh me fëmijët në tëtov Ku janë ndjegë nga një komplikim dhe koklavitje e zjarët Dhe kanë shku viktim fëmi bashk me nanën e tërë Dhe kjo ngjarje ne duhet me na shqetësuar dhe duhet me e trajtuar nga syri i Kur'anit dhe syri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një ngjarje e cila të përkujton me një problematik shumë më të madhe të cilën e ka përmend Zoti i ngjëllë xhelalu. Një ditë pretenduesi transmeton e bimusal ashari Shoki për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Thot u kalë në medinë një shtëpi Dhe u lajmru për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Në medinë u kalë një shtëpi Dhe i tregun për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Rast një kështu dhe kështu është djekë shtëpia Dhe për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Tha Inne me hadihin naru Aduhullekum Ta për nga mërë i sallallahu alaihi sallam Ana këtu do t'ja njësme Nga kjo fjale për nga mërë i sallallahu alaihi sallam Ta për nga mërë i sallallahu alaihi sallam Kure dëgjë i rastin Se u ka kallë shtëpia Tha Med vërtet kizjar Kizjar është Aduhullekum është armik juve Fe innë me i dhe nimtum e ju kërë të bini në gjumë shimë në ata e ju kërë të bini në gjumë nallë në zjarë hadithin të rasmeton imam Bukhariu dhe imam Muslimi nga ebi Musa el-esh'ari radiallahu an pastoj djetarët e kanë morë hadithin dhe kanë diskutue se ashtë vajib a është obligim me shuit me shumë zjarë apo nuk është obligim dhe shumice dërmus, e dërmu, së ulemave, kanë fanë, nuk është obligim. Nuk është obligim, si këtë kështë qenë obligim, e kështë qenë shumë e njohër të musliman, që këtë bishë në atër me e shimë zjarën, ishë bo vajib i njohër, por nuk është vajib. Djetarët kanë fanë, për nga mërë i sallallahu aleyhu sallem, për nga jetë këshil shimëne, nga se armitësia e zjarët, Armitësia dhe konflikti zjarët me njëriën është i dukshëm. Dhe një krijese t'il nga i njëti komponent është armik i përbetuar i oni, ajo është i blisi. Shejtani, shejtani është prej zjarët. Shejtani është prej zjarët. Andaj edhe nëzit besimtarin në pun të kësia. Në pun të kësia dhe nëzit njëriju në përgjithsi në mohim dhe i Zotit dhe kufër dhe i Zotit gjellës helalu inëma hadihin naru aduhullekun ta pengamberi sallallahu aleyhi sallam këzjarë është ardhmik i juve andaj kër të fleni shimën e ata që që kanë thonë përgjithi këti adithit djetarët kanë thonë këti adith jep një këshil pengamberike për ata i cili përdor zjarë prej drurit i drejt për drejt jo si kur në korat e tona që njëriju kur të flenë duhet këtë kujdes nga se ka mundësi nga pak të botë të botë e madhe dhe disa djetarë kanë thamë kja dith argumenton për kujdesin në shtëpik për kujdesin në shtëpi veçanërisht të kujdestarve si kur atyre të cilët janë të mëshuar prindve narave e kështu mëra që të kenë kujdes me këtë gjëra me zjarin dhe me gjëra të cilët kanë mundësi me kalu në shkatrim dhe helak për njëriun andaj në e lusë mizotin tonë gjele gjelelu që rastin në fjallë Allahu të barëke vëtëala ti mëshiron me mëshirën e vetë, pa dyshim se ata ka shku të Zotit Gjellegjelluhu në moshën jo të pjekur dhe besimtari dhe aj muslimari cili shkon të Allahu Gjellegjelluhu në moshën e pangarkume, jo në moshën e bjuligut, aj nuk ka për gjithësi për a Zotit të barëke vëtëala është presohet që aj njeri cili ndron njët pa moshën e madhore që të bohë ndërmjetës të kaullahu të vare kjovë të jala për prinderit e tina por neve kën gjarje do të bojmë nisje të një hapjes se një nxarje më të mave besimtari kër e lexon kër anën gjenë nxarje shumë matë mëdoja kjo nxarje bol të rënditës është bol të shqecuse bol pikluse veçanërish për prindim Ati prindi i cili u është morr krejt familja, me krejt ata fëmijë, ajo është gojja, gojja një zjarri i shpirtit më shumë se sa i zjarri që e ka përjetuar shtëpia. Po Kurani na tregon për disa zjarre të tjera. Por disa kaplime zjarreve shumë më të mloja dhe më përmasa, më të mloja njerëzit janë në gaflet për këto. Qysh ka thënë Zotë Ionë Gjelle Gjelalë Në surën El Hajj I këtëra bel Lin nasi hisabu ho Njerëzë jo është afru Logaria Njerëzë jo është afru Logaria Kena me dhonë logari për a Zotë I Gjelle Gjelalë Ve hum fi gafletin E Allah u që a thotë Për këtë logari të njerëzëve Ata janë në gaflet Gafle është i njërim i gjëra dhe kryesore kur ti i njëron dhe kjo i njërim të mërën me veti atar kjo gaflet negligens mos me qa kokon për diqka kjo është gaflet allohu gjellëvarë e thot njerëzve i është afru me dhonë logari logari me dhonë për jetën e vetë ata rinë dhe hatë Ata e i njërojnë Ha, i shef njërëzë duke jetu në rahati Që të si komoditet, busqeshje Sikur se nuk kanë më morë në logari Kjo të musliman Mos flasmi për dozën e gafleti të jo musliman Ata në në cindra fish ma shumë nuk e kanë gajle Por, kjo mos gajle e shtë të në zarëmin atëhe Eshtë tonë zjarë minë atje Në kur anë Allah u gjele gjelelu Në i përshkru në këto skena Të ditë të së kiametit Që besimtari me mendje Të vendohi gjishtin e vetë në kokë Dhe thoje, kjo Kjo është e madhe Këto skena duhet munal me to Këto Nëse jam besimtar dhe i besoj Akireti që kanë mendoh Qëto skena duhet me të ndal Pishum epsheve, lakmive çajeve zbavitjeve arktimeve e çto më rad tërhecjeve të, të kësaj bote duhet mund dal. Prandaj në surën at-Takwir në surën at-Takwir Zoti Jonjë el-Jelalu në një surë të vogël nga Juzi Amma nga Juzi i fundit një përshkrimi mre kullushëm i Allahu Gjele Gjelalu për ata se që ka mendor në ditën e kiametit një përshkrim trishtu osë për ata që ka mendor ditën e kiametit duke ka plus jarë gjithë shka që ka ka për parametis Thetë Allahu Tebareke vë Teala Bismillahirrahmanirrahim i dhe shemë su ku virat kur djele të jet mbështjelë dhe të jetë tërhequr drejtë vetës. Ajete të cilat i dëgjoni në, në navaz, në imama, në mezhlise, por kuptimet të këtire ajeteve të nëzirin zemërën përjashtë. Kuptimet, do me thanje që ka i ka në këto ajete, të nëzirin zemërën përjashtë, nëse na kena zemërë. Thotë Allah u gjellë gjellë aluhu i dhe shëmë suku e rëtë, kur djeli, të jetë mbështjeli, ka fillu nga ma e madhja, djeli, djeli, është kryesa, ma e madhja që ka e shofna, kutle të në minën në nërë, djetarët kanë thamë, një copë zjarëmi, një copë zjarëmi, e kryuar në formë të veçantë, i është mundësu me e lërgu në zëtësijën e vetë duke i shlu disa reze që të nabori neve pak atmosfer dhe të nabori neve me jetu ajo pak me morfrim kjo dili që kjo dili e shems i dhe shems u kohë vajrat kur dili të jetë në boshtjelor dili por qka i lëshën në reze por qka i lëshën në reze e lëshën në reze e lëshën në reze që ta heke pak vapën prej vetës po kjo heke me vapës prej vetës në ban neve mungro pak Allah u gjele gjele u qka thot i dhe shemë su kohë u irat kur t'jam bështiel në këto reze satë mira janë kur i qëllën reze dhe neve në ban drit dhe në jep atmosferë dhe kur vjen pranvera është hapje e e disponimeve të njerëzit hapje e punës anë e vjen pranë vera dhe vjen vera nga qka nga reze të djelit thotë Zotë Jonë Gjellë Gjellalu i da shemë suku i ratë e do të jam shtjelë më këtë reze po këtë reze kur të jam shtjelë e ku i shkonë zëtësia e të rejzë më zëtësia në të gvedetja dhe fillonë në mundë zi prej prej pre asoj se sa temperatur të lartë ka prej asoj se sa temperaturë të lart ka. Toka është 160 herma e vogël se dielli. Por dielli është një një copë krijesë e madhe, nuk ja din kadrin kurkush përveç Allahu xhëlal xjalalu. Ti, për të tok në largësi me 100 milionë kilometra, ti prej këtu me bë më shikun vazdimsi ti fillojnë sëjtë më të uërësua. Ti prej këtu, me bërë e shikon dhe vazhdimësi, fillonë sëjtë me me u dëpsua, dhe fillonë më uërësua, dhe kur të ahullë e kokëm, fillonë me u rëtullua. Pse valë, e ka fuqitë të madhe. Allahu Gjellë Gjellë dhe i dhe shemë nësë kohë i ratë, dhe ta më shtjelë me na. Kudreti Allahu Gjellë Gjellë luhu i më shtjelë. Po kur ti tërhiqesh rrezë ndër me veti, do më plas për i njetit dhe fillon më erësua. Fillon më godet dhe e merr dritën. Në surën Al-Qiyamah, Zoti Angel Xhelal i thot: "Wa yum'a ash-shamsu wal-qamar". Dhe kur të mbledhë dielli dhe hëna bashk, hëna reflekton ditën dritën e diellit po pëse mbledhën bashk ditë në kiametit mbledhën bashk pse pse djetarët kanë thonë kur të jam mbledhën Allahu djelit rejzët nga të zetsia e madhe ka me tërhejtë gjithë shka qakon afer vetës preja saj që ka me tërhejtë ka me tërhejtë hanën ka me tërhejtë hanën afer vetës anë dhe gëdhën Allahu gjellu hala u e gjumi ashim suvel kamer do të bëhën bashk djelit dhe hana kam uprisht sistemi krejt kam uprisht sistemi krejt njërzit ja kanë gajnën sistemi me të kësa i bote Allah u gjenerat nuk e kam uprisht krejt ta ju e kini gajnën e ushimën e kësa i bote unë e kam ja uprisht krejt ta në qilën të kësa ka idhe shemë su kohë i rat kuri ka në dzu këto Muhammed .a, a e dini që ka thonë kuri ka në dzu këto sure shë e jebet një mi kanë thimë flokët Kër i ka lezu Muhamedi s.s. kësure Thot, mi kanë thi Flokt Se i ka kuptuar e i sara të sëlam Dhe disa prej tëre i ka pa mesi E disa prej Njari e të mdoja i ka pa mesi Dërsa neve Neve e tëjnë në gaflet, në neglijens Po kjo neglijens ka me pas Tahtimin e vetë të ran Thot Allah u gjenë lëbëale Vo i dhe në gjumën këtë rat Dhe kur yjet të jenë Ersuar Ije Shikoni këto ije të shumë ta Shumë ka ije Nuk edhin numën e ije Dhe përvecë Zotë i gjellë e gjellë e lirë Të gjithë dhe dhe Allah u gjellë e dhe të ersohan Këto bojnë dritë natën Dhe dhe dhe ditën këto natën Endriqojnë që neve mësme në ibo Tërë në manirë absolute Allah u gjellë e dhe thët I dhe në gjumën këda ratë Dhe kur yjet të jenë botë tërë Djeli shkoj, hanën e murë djeli yjet, yjet filloj nga të zetsia e madhe Me u rësu të gjitha Dhe mu përplas njëra me tjetërën Tha dhe Allahu Gjelluala Wa i dhe lgjibalu su gjirat Dhe kur kodrat Të kem eqër Shikoni këtë kodrat e mgoja të Zotë Gjelluala Allahu kuri përmen kodrat në jetë tërë as ka thot. Rrawasi. A shtylla që ju mbajnë juve. Shtylla që ju mbajnë juve në tokë me ectë të çet. Ato janë të forta dhe nuk lëvizin, por çka s'lëviz, që ti me lëviz rahat. Pak me lviz ajo, s'ka lëvizje për tyje. Por Allahu gjelovar do të i vjen momenti. I vjen çasti edhe ajo me lviz. Idh al-jibal sujirat dhe kur të jetë dridhur dhe të ecin kodrat pse kanë me ec kodrat nga të regon Allah unësure tjetër i dhe e zull zile t'il ardu zil zelehe kur tokat e jetë dridhur me dridhjen e fundit kur dridhut me dridhjen e fundit as kodrat s'kanë takat me majt provojnë me majt s'ka, s'ka bojnë fillojnë me ec s'mahat Ato e mojnë tash stabilitetin Dhe që ndryshmorin e tokës Allahu gjelakështojë përshur në Kur'an Por momentin kur vjenë në dridhëmja e fundit Allahu dhot ju, Nuk lehë skat takat për parakiametit urrit të zotit Kër kush Su so, jirat Filojnë me lëviz Kur filojnë me lëviz kodrat Allahu dhe jep më fun për gjigjen Se kitë këto sejnë dhe kanë me, kan me ndohë Vesh për një gjevap Vesh për një përgjigje Ajo përgjigje ka të bojnë për muhe tyje Kitë që, që të shka për folmi Dikush të të hoxha ka ija gjenë Për kosmosin fol ja, ja, ja. Kjo në kur andë Surë të kuirë Dhe në fundë është mbytje një riu Kitë kjo s'ka me ndohë se Zoti po të me bodi qka Për tyje për muhe fortsad do gjenot të thora dhe gabimet dhe mos marrin në përgjithësi në nivelin e duhur fadallahu jelle wala wa idha al-ayshar utladd dhe kur çiftëzimit të jetë pezullua të s'ka më shtim as burri me gruajën as kafshët ndër me vetë as insektet ndër me vetë e hasë e gërësirat dërmet veti, s'ka më më mërëdhënjë intimë në dërmet kryesave, s'ka shtimë, nuk ka më shtu më. Allahu dhe dhe i dhe lërisharë o atë të letë, s'ka tërheqë e pësharake. Një ditë për e ditëve, tuk i le dhjukë të ajete sallem, thot, për nga meri qëllë Allahu a.s. dhe për nga meri a.s. sëllëm thotë, mjerë për njerëzit, dhe dalin të zhvejë shurë, Dite në kja vetë. Dhe kure dëgjoj fjalën të zhveshur, Aisha, rruja e vetë, radhiallahu anha ve ardaha, u që ditë, thë ja, Rasulullah, prit pak qëtu, thë qysh të zhveshur, patesha, ajo, ato ishin majat e pastërtis, thë patesha, paraburove, për nga meri sëllën, që ka i tha? Ja, Aisha, el emru e gjellu min dhalik, që ke të përgjigje veç, thë puna maj ma dhe se kjo, le ke të ma betë, Shka mune të mukonë Majemale që kitë mukonë të zhvejshur Patesha dhe kërkush Sko vakë në këshirë njënë i tjetëri Kanë dhënë djetarët Sepse Shkena që kam mëndorë Kam bja huqë njerëzve lakmijën Në zëra Ska me posë gjithi u lakmijë Tëtë Allahu gjellu ala Wa i dhe lë isharu ottilet Sko epsh, ku i të shkuë Pasaj tëtë Allahu gjellu gjellalu Wa i dhe lë hu hu shu Hushirat dhe kur e gërësirat ti kemi mbledhur me një vend. Ketë të e gërësirat, qka ti ishet ndë njëherë në dokumentar, e ndë njëherë i lezonë në libor, e diku që i ka pahe në të të drejtë për drejtë, allohë dhëtë këtë kam i mbledhur me një vend. Hoshirat me një vend. Pse e gërësirat? Nga se e gërësirat, nga të abijatit tër janë temperamente dhe Andaj thonj e gërësir, me e gërësi Ata jetoj Allah thot ketë kam i mbledhë me një vend Do të zbutën ata Do të zbutën me zbutën e madhe Hushirat, me një vend do t'i mbledhë Wa i dhe lbiharu Së gjirat Dhe kur detrat Të jem djegur Dhe t'bohën zjarë Ky zjarë i që ka na folën Filim të njarës Cili zjarë Tha për nga mbedis a sëllëm armik ujuve por zotë i unë gjellëvala thotë kur detrat këtë bohën zjarë që shbohet deti zjarë që shko mundësi në esenc uji është për me shujtë zjarën e jo për mu bohë zjarë ajnë vetë veti djetarët hullëmtojnë se si ko mundësi krejtaj deti mu shëndru në zjarë është që dije madhe këto dhe të ndodhin pa pa përcindje Së mundët me i përcindja këtu Allah u gjenë ka të Hakkul jekin Jekin, si mesish ka përshif në jo Kelle ala rabbik Allah u gjenë ole betohet shpet Pasha zotin tanë kanë vendohet Të nuk jenë muabete Jenë ligjerime kur arore Qishka mundë si deti mu bo zjarë Djetarët kanë thanë Ujë në vetë vetë në vetë është përbërje edhe zjarët Apo Hidrogeni është përmukau E Allahu Gjelluarat Hidrogen e banë këtë zjarë Krete ban e banë e kalë zjarë Te barek e vëte hara Dhe toka përpshijë Nga më një mostabilitet Shumë i madhë Andaj Allahu Gjelluarlu -Gjellu, Kur e merë kjo prishje e madhë Dhe qka thot Dhe thot Bud diletil ardu Gajral ardu Do të ndrohet toka me një tete tokë Siat me kësaj kur djallom. Nuk jet në kësaj toke për të cilën tok bon luftra dhe vritën me miliona dhe miliarda njerëz. Dhe bot aşporsi e madhe. Dhe fotolog i madh po ni cop toke. Allahu vot kam ndruq kreç zvinmo. Shum gjunaj bonta. Shum gjunaj bonta. Pastaj thot: Wa idhan nufus uzuget dhe kur shpirtrat të jembo bashk njëni me tjetërin në përkëthim buk falë të qiftëzohen jetarët kam thonë, qështë qiftëzohen shpirtrat? ha? qështë qiftëzohen shpirtrat? gjdo njëri e ko trupin dhe shpirtin gjdo njëri ko trupin dhe shpirtin aje cila ja menagjon trupin në shpirtin shpirtin do të shkot që atje, shkot që tu rrimë që ta duje që ta, mose duje që ta këtë këtë i ban shpirtin dhe Allahu me shpirt do t'i trajton njerëzit na herat, jo me tru. Në ditë vrajdevve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të u tre duq, do u tregu për ditën e gjykimit, e tregoi për shpirtin e babës Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe tha Ibrahimi është shumë i dhëmshëm. Por Allahu xhele xelalu do më t'i tregu se babën Nuk e ki me shpirtin tanë Dhe ditën e gjikimit Filon me bo debat Ibrahimi Baba jam, baba jam O zot, baba jam, qire Katran ko ka bo Allahu gjellu ala E shëndron babën e Ibrahimit Në lojën e shpirtit Qa e ka pasë dhe del Bisha për para Ibrahimi të lejë Salatu e selam E thëtë Ibrahimi Distancona për e teje E futë Allahu në zjarë Në shpirë tra në nuk i shoflë atash Po i kemi mrejna Ta Allah u gjellu ala Wa idhe në nufusu Zuhi jet Krimineli me krimineli Zulumqari me zulumqari I mirin me të mirin Besimtarin me besimtarin Ta Allah u gjellu alu Efe ne gjallu lë muslimin Eke lë mëgjrimin e malëkum Kejfe të hkumonu A do t'i bojna në barabartë muslimant Me krimineltë Shka ap Kështë të më tëmë tëmë me mduhë kështëto Ka pëllët Po Allah o thëtë Kejfë e tëhë këmonë Qarë gjikimi o shtëto Kedash një zlumë qarë Kedash një të padrejt Allah o të rinjallë atje bashkë me ta Ti zdo me nejtë me ta Po këto ke nejtë me ta Keme nejtë edhe atje Andaj Sahabët e pengamberit Se dhe Allah o sëllem thëshim Ja Resul Allah Nasi kena pun të tua që është me mri, gradët e tua qëkaj mëson të pengamberis e sellem dujëm një muhe më ndoju me mda shumë se e di që i me punë së në mrim dhe risa thot e nësib një merik që kjo më ka lecu shumë une e di se së në mri e bubekërin o merin, së një mri ata po tha një sen mjë pëshpresa se i du shumë ata i du shumë e shpesoj më konë afor atyre Sepse në gjennet dhe në gjehenem Hijet grupe-grupe Nuk hijet dhe qaveq Grupe-grupe Qish grupe-grupe Allah u gjennet dhe në fusu zhu i gjit Bashk bohëm Bashk Mos me ndoti se këtash Thu për shfridzoj unë e qatë kriminerin qatë je E hajtë se na i ratu në sëri me ta Me ta edhe su një do është bile Allah u gjennet dhe s'ki më në cimi u do Zhu i gjit Zhu i gjit me të martu e bashk Zda Dhe kriminilët dhe drejot të ishëritash me mua Dhe ata të doptit Kur mundohen mu largue Qka të dhe Allah u qitë le vare Dhe kare duafa u Dhe ata të doptit Ju thojnë atinve të muajve Ju në keni prun që këtë gjendje Qka i thojnë ato kriminilt E nah nësa dhe dhenakum Ana me zori u kena mor juve Ah. A me zorun vetë komtorti kriminali i thot ditën e gjikimit njeriu të do A me zort ku mor me nejt me mua, rri tash me mua. Në këtë dunjat u ka kërkt me nejt me mua ve tash ke me nejt me mua, nga se na gabon Zoti bashk. Kullun fiha fadlaw jallwala zulm charat emloy paria kra rëthojnë na kët bashk jena këtu. S'mu na mund dash, andaj ke kujdes. Muslimani duhet të ket kujdes të mall. Kanë e banë shok Kanë e banë mik Se suni dahët ditën e gjikimit atina Andajta për ingamberi Sallallahu alaihu sallem Më stahajet i bukën vetëm se i devat shmi Djetarë kanë thonë Kër nuk është për nga citati buk fal Që ti slejot me angër bukë Kur me kërkan tjetër Por Mik nga i, Me të cilin në stop ha bukë Vetë se i devat shmi Pse Dhe dite në gjikimi të shmishku bashkë me ta. Tha Allahu Gjellegjellu vë idhen me u u dhe të su ilet. Dhe kur foshnja të mirët në bytje pësë është në bytur. Arabët i mbytëshin qikat dhe i vëroshshin të gjalla nga marja se i kalin qik. Ha? Nga marja se i kalin qik. Dhe Allahu Gjellegjellu i tha vë idhen me u u dhe të su ilet. Sendin e parë Mas që ti kaose Shka këta me bo Këta me bo një pytje Kështë i ka vra njërzit Idhe lë më ude të suilet Bi e i dhe mbin kutivet Kur thore kjo fonsh nja Pse më ka në vra Dhe Për nga meri sallallahu aleyhi sëmblem Kër e pyte nja rësullallahu Cila është sendi parë Shka njësë gjikimi me ta Cila është gjikimi parë Ta gjaket Në gjachra Gjde i vra më del Dhe i thotë Allah Që ky Nga vra E a i du të me gjithë gjevab Nëse zë zhenë gjevab Ka thënë Allah u gjithë le walla Gjehenem e khali dhe më fija Në gjehenem për gjithmona ti Gjde kush i cili I flet vetja Që të ngritë marri në shpirtit të dikujna Duhet më gjetë këtë gabim thot që thotë Allahu i Gjallëuala, me çdo mëkat, për çfarë faj? Për çfarë faj? Dikush për njerëz s'ka mëjtë me më ushlu. Para më ato që kanë vrarë fëmijë të shumtë. Para më ato që kanë vrarë pleç të shumtë. Para më ato që kanë vrarë një popull komplet. Para më ato që çesin bomba në vazhdimsi, kur i thë Allahu, "Ej, hey, këto mira, pse do i ki vrah oti?" A me nëse që është të me ka përtsia? Allahu i gjellëvala thot Fela tahsebenna Allah e gafil Mos me nëse Allahu si ka shkrujt këta A i dhe pa i ka shkrujt Mi le dzuzullon qari vet Andaj tha Allahu te vareke Dhe bi eji dhembin kutidet Kur ti dalin dikujna Me në mija njerëzit Pse në ki vra Pse në ki vra Andaj Qështja e shpirtit e njeriut është qështja madhe Qështja e ngritur qëmë Tha të dha u gjenë e gjenë e lugu Wa i dhe sohë o fu në shirat Dhe kur fletushka të jenë shpërndar Libra të njerëze Para me ndoni Libra dhe të fleturoin Dhe njeri ju Kur të fleturoin libri Frigod nga cile anë ka me mor Nëse i vjen nga e djatha I nalët e djatha Osh përgzim Nëse i del për para është përgzim Nëse i nalët ka e majta është mirim Nëse i delët për mas shpine është mirim Nuk do në me ledzue Ama i rrëqë ati, mëre Që tu nalë hmm. I thotë mëre ledzue Nuk do me ledzue Këtë që ka e mërë, ka e djafë fafot Ha, u mu këra u këtë e bja Që livrën ledzue Që përgjë kam A i cilin ta s'ka posë gjuna As të shpija, as për jasht As korupcion, as patrejtsi I ka besu Allah, u gjele gjelelu Dhe ju ka binda tila dhe i ka fartet e kribet dhot, Ha u mu këra u uh, ki tebija Lezoni ket Ha ma dikush ati palet qka ka Qish me lezue Qish me lezue ati Qa s'ka bo, a mu ish me lezue Qe para keves Para peshqin vete, dhe lezue, s'murët me lezue A tje krejt i ka, krejt njerëzimin Duhet me lezue para kreve Allah, u nga vujt, dhe ne i falë gjunahat nga së është krizë e marë dhe atje me, me i ledzu librat për para filmat e tonë mi pati kur ti ndoshta dhe unë në librë kena diçka qka së në ledzohet nuk në ledzohet të dhe Allah u gjeni gjelelu vë i dhe se me u kush një tatë dhe kur qili të jetë të rhequr dhe të mbështjelat Këtë të qije që ka i shofë nana Allahu dhët i mbështjel Kësit gjlit tajjili lë kutubi Thetë Allahu Gjellegjelalu që ishim mbështjelat fleta Këni pa fletën kër e mbështjel Allahu këtë të qije dhët i mbështjelat dhët i pojë e bashk Nëse i ka kryu vetë dhe ban me tëtë të qka doje Pasatë të Allahu Gjellegjelalu Wa idhe lëgjahimu suhirat dhe kur gjehenemi të jetë ndezur nga flaka e vetë që fa për nga mberi së sëlle këj zjarë është armik u juve rujuni për ti rujuni në dunja e në akhirat nëse në dunja e kënë armik në dunja e kënë armik në akhirat që që përshku në vahë zjarë në akhirat gjenneti është përmi gjehenemin kjo është krize e madhe gjenneti është mbi gjehenemin dhe smunesh me embrin tapa e ka luket. Kjo e ka përshfit Allahu i Gjallëja, ande ka dhën aty është një urë e Sirratit për të kaluar në në xhennet. Allahu i jallon kur e përshun zjarrin, çka thot? Wa idhal jahim su'irat. Zkur janem te jet plosur nga zjarri, u shnervozua. Takadu temayzu min al-ghayb, tadhallahu jallaluhu dom me plas për lutit që ka ki, që ka i nati ki që ka e ka gjithë thëmë pos i nati i nati prej gjunajet njërzve dhe i ven i nati me ka përcini gjunajar me shkun që ne pa e prejk pak thotë Allahu gjele gjelelu me do me plas për i natit kur të kaloj njërzit aty e kanë pyti për një abasin që ka puna e gjenemi Ka thënë Allahu, vesh pengën bërëve, i ka thënë mësë mi prekë. Tjertë s'kanë garantë, andaj e do mi angër këjtë. Andaj të në Muhammet i sësëllën para gjenemi, i dhëtë nalu. I dhëtë i këti, i këti, i dhëtë jo, ja. nalu. Mi dhe për tjertë, Allah dhëtë të ke, du do me plasë prej inatit. Vesh Allah më nëtë me të nëllatë zjarë. Andaj duke kalu njërzit, ka me pas inatit që të tërheqe drejtë veti. Tha du i dhe lë gjennet u uzlifet Dhe kur gjennetin ta afrojna Ma shpejt kalojna ta Të cilet kanë me kalu e Zotin a bo prej tëra Pasaj të dhe Allah u gjennet gjelalu Kërëjt qëto Për një gjevab Për një përgjigje Alimet nepsum ma ahbarat Do të dije Gjdo njëri që ka ka boj Kërëjt që ki ka os Veshtë për një Unë e ti me di që kërëna boj Që kërëna boj, kërëjt alimet kullu nefsim ma ahbarat kë rejt shpirë rat të ratë njeka një do të din tash, s'ko ka bashkë në rejgëllë se pas të di të që shto është a këtë dunën përbara thëdë Allahu Gjellë Gjellë alimet këtë këra mi më mërveshë që ka ndohë thëdë Allahu Gjellë Gjellë fë la uqësimu bil kunnes el gëvaril kunnes wal lejli idha asas -as, wasë subhi i dhe të nefës innehu le këllu resullin kerim dhe Allah u gjele gjelalu betohet edhe në disa zhvillimet të tjera të cilët dhe të shpegojnë në legjeratat e ardhme se kitë kjo që ka po e thojnë ana është hak e kaldhume prej resullit prej të dërguarit të ndërshëm ali me të kullu nefsim ma ahvarat dhe të dhjetë gjdo shpirtë që ka përgadit për ditën e për hershme, për ditën e pavdekshme, dhe kitë kjo është një alarm për njerëzimin, për besimtarin e veçanti, që ti merë valigjet e duhura, që ta merë për gaditjen e duhur, se të Allah u gjelë gjelë lugu është një sken shumë e trishtushme, shumë e madhe, shumë alarmante, Allah u gjelë këtë kosmosin e prish, veç une ti me e kuptu, se kena pas një mision shumë të madhë në këtë jetë, dallaj është që të tanjoh me Zotin ton, të tanjoh me veten ton dhe raportin me Allahun te bareke o te ala, jales me lusë Zotin ton xhele xhelalu qe Allahu te bareke o te ala na ruan nga kjo katastrofa te dites al xhikimit, jalesim Allahun xhele xhelalu qe Allahu te bareke o te ala viktimet te cilat kan mcusuar nga zjarrri ne Tetov, Allahu xhele xhelalu hu ti ka planon me mshirën e tina, ti ka planon rahmetin e tina ta ban at djegje shebab تطهير اسن جنات و فلاديت تواريت و نسمي الله جل وعلا تالله تبارك وتعالى الدمشيرنا مشيرنا تينا لا يفوجوا داتونا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين